Jänkuonu ja Kanad. Metsarahva naabruses elas külamees, mees, kes kasvatas tervete kanu, nii prisked ja matsakaid, et panid loomarahvasuud veti jooksma. Eks metsaelanikud olid sel hallil ajal kõik hüllihasööjad. Oled selle küla mehega seni aine õige sõbralikult läbi saanud, armastasid teda iga pühapäeviti külas käia. Ja siis ei osanud see mehike midagi targemat teha, kui kutsus Tibu-Tibu-Tibu oma kanakarja kokku ja näitas metsarahvale oma kena suleliste karja. Seda pilti nähes hakkas hundi onu lõug lõdisema, rebase onu suu vetti jooksma, aga Jänku onu ainult tiitsitas oma ette. Ühel ööl kõnnib Jänku onu külamehe kanakuuti ja muheleb. Jumist külame saimas, et ma täna mingil ajal sisse astun ja jätis kuudi juukse lahti, et ma tema näha saaksin. Nii palju ta just lärmi ei teinud, et külamees üles oleks ärganud, aga kanad küll. Kanadel uni ääki läinud ja kukuvad üksteselt pärimed, mis taeva päralt nüüd siis lahti on. Jänku on uiitsitab ja arutab, et oleks ma koti kaasa võtnud, Saaksin nüüd mõnele tibule sooja kuue ümber panna. Aga mida tükkem ma siin arutan, näe mul ju kot käes. Vaata, kuidas võib vahel ära unustada. Küll vedas, et ma selle kaasa võtsin, sest natuke veel ja vaata, et teised lausa kangeks. Ajabki jäänkuonu nii palju kanu kotti, kui tas seda ta jõuab ja lidub kodupoole. Ise õnnelik nagu noor otra põldu Järgmisel hommikul laenab hundiisanda käest koti, topib sulet sinna sisse ja hakkab teed pidi astuma. Rebase Onu seisab oma väravas. Kuhu sa, Janku Onu, ei te lähed? Mieskile, turimulju nõrga võitu ja põlved kah nõdrat. Päris viletsas vormis olen, seda peab küll ütlema. Mitte nii nagu sina, suur ja tugev rebaseisand. Rebasoonu astub ligi ja pärib, kas kotis on nisu või mais. Ah oh, ei ole, ei see teine, vastab Jankoonu ja lisab, et tema kardab seda rebasoonul öelda, sest see kaup, mis tal kotis... See on ainuke asi, millega nüüd sel ajal veel õiget raha saab teha. Rebas onu vannub, et tema ei kõssa kellelegi. Lõpuks jääb jäänku onu nõusse ja ütleb, et temal on kotis Vilder Jäldermanni rohujuured ja et kui need veskis ära jahvatada, võib nende eest saada üheksa dollarit naela peal. See jut paneb rebaseonu silmi pööritama, ütleb, et ta viib ise veskile, kui see Jankoonu jaoks liiga raske on. Teevadki minekud. Rebasonu pärib veel, et mida nende Vilder ja Aldermani juurdega pärast jahvatamist peale hakatakse. Jankoonu seletab, et jõukam rahvas pruugib seda Vildster ja Alsteri pudru tegemiseks. Rebasonu lubab seda enda jaoks ka koju kaasa võtta, Ja proovida, kuidas meegib. Jankuunu heidab pilgu selja taha ja näeb, et külamees tuleb pakka järele. Kuule, vater, sa olid ikka ilmatuma vägev küll. Võtsid mu päris hingetuks kohe. Ma pean natuke puhkama. Lippa sina õige edasi ja oota mindi veski juures. Istub teepervele maha ja ootab kuni külamees tema juurde jõuab ning pärib. kes seal lippab suur koits seljas. Ah, eks ikka Ja mis tal kotis on? Ah, oh, ütleb, et mingisugused juured, mis ta veskisse viib, aga mulle hagas silma, et koti küljest tolpnesid hoopiski kana suled. No siis tema ongi see võllarookes mu rasvased kanad pinemad assis. Ütlesin nii ja rebase rebaseunuli järele. Saab ta kätte ja pärib, mis vaderil kotis on. Rebasunu vastab, et Vilder Jaldermanni juured, mis ta veskisse jahvatada viib. Külamees ütleb, et tema tahaks kangiste näha, mis moodi need Vilder Jaldermanni juured välja näevad. Rebasunu paneb koti maha ja kiidab, et kui see ükskord jahvatatud saab, ostab jõukam rahvas seda Vilster Jalsteri pudru tegemiseks. Külamees teeb koti lahti, aga koetis pole muud kui paljalt kanaasuleed. Ah, Vilsteri Alsteri putru ütled sa! Küll ma teen, et see Vilsteri Alsteri sulle kurku kinni jääb! Haara brebasenul kraest kinni ja kukub vihtuma, nii et vaderil lausa hing väljas.